Smirno da bi da, da evo so nas u šestom džudzu, sa surom Maida, Maida. Šta znači Maida? Trpeza li sopra? To je trpeza, ne znam če je to riječ, a sopra. Sedmere musapir izgledeno tako da će put ovaj. Sopra je ukugla, to je veličina sopra i ljepota sopra, zato što nije pustu čoškasta, nego okruga, jer smo nekada za Sofraniju i nekako smo se više, jel da je volio i ovdje se spominje Sofra da su tražili da varijuni i sa ovim ristarici da im spustili iz nebjesa Sofra, rani. Eto, oni su to tražili kao čudu i Allah im rekao ako vam šta, ako moglijete ponovo vjerovati, kad neću vas do nikoga. Tražili su, su To je dobila naziv Majda Sofra. E, ona nas posjeća na putovanje, da smo u krugu svi, da sve u krugu kruži, da tako stalno jedemo, u zavodi idemo i to je to. To je to što je poslanik rekao kad smo pitali šta je Dunjaluk. Uvijek se radiš, nećemo ne znaš šta, uvijek isto. Uvijek isto jedeš, isto u zavodi Stalno spavaš, ustaješ, radiš. Pa kada je šta bude sa hranom nakon filom kada odeš u zavodi, smrti mogli mi kazati, kad bi nas pitao neko šta je pravo u da kažemo da je u Dunjalku, no, banalno rečeno, klasično sranjeno. Jeste razumili, to je Dunjalka. Niš ne više. E, a ja, ide, druga ocjedeća, znači, čuvaka. I kad spominjem sofru, nekad sam bio dalje, da. 30 godina u Krpenećima, gori je bila jedna sofra koja je klužila po selu za 40. Kada su neki sofreti, toliko velika sofra da je moralo sredini s čestarom napraviti onaj kuh, ti je centar, da ne pokrišiš kad časa Sa ka vakvno, ne ti je. Sad ljudi kad sjedim svi ovako, ne ono da se zvako proizbaškavaju, može staviti 15 ljudi za tu sop. I to je bila ovakoska džemlasta nekak od sopra koja je išla po Ja te zabilježio sam i tu, trebaš na dobro duge rufe da ne mogušći centar sopre. Evo, povremo nekada će imaš i soba, soprama koja više ne. Idemo dalje, da ovako budemo. na drugim mjestima. Prvi ajet u ovom džuzeru djala kaže se bila da ti tu baboga da psorina proliva Allah ne voli da on zlu priča govori onaj ko ima problem. E znači o zlu ne treba nikog pričati, to onaj ko ima problem. Zlo se širio rak, još kad ti priča, još baca zlo posred. Zato kad sjediš na selu ispričaš ispićaš se ti no misliš da živiš u dobroj državi, dođeš kući, dino zaspiš A kad sjediš sa političarima i kad gledaš mebi, sad se nasekiraš i misliš gotovo. Sve zavisi od čemu pričaš. Pa pričaj dobro pa ćeš se osjećati dobro i bit će ti dobro. I nemoj ozvo pričat neki pričanak ima koga, nemoj ti nemoj ozvo pričati. Nekom priča, kao kad je došao negdje nika niko počastio. I oni javno rekao, ljudi, ja sam bio počak i nije ništa izgleda. Priča ono, da priča, kako niko, niko nije počastio. Reče, šta ti imaš mene treba? Nekom kaže sa komšinom, pa se šaletni gada, kako mu rekao, li se nos nese stvari. problemu, što mi imamo po selu, treja da imaš problemu. Kad je čovjek iznio stvari, da je svoje selo videlo, ču čovjek se seli i nese se, nego ima problem, kad je komšan ne duzu, kad je komša šuti, vrata stvari, nisu mu dobiti. A kad je drugi iznio stvari, islo, govorio da moraju komšinu, a nije on valjiv. Pa i kad je iznio stvari, nismo kao pitali, kut to ti komšija, ide Znači, svi bi mi mogli sebe testidati kada bi pošli sva jeznost. Da bi nas pitali, ej komša, kuće, polo, da je toliko godem? Ili bi rekli, dobro je, on bih na sebe izvago, on je valjaš i nevjeljaš. Tada bi vidio koliko uriješ. Ili želeli, sad ću rekti, dobro je, dobro je, dobro je. Eto, to je ozvo, nemojte pričati, to sam po moram pričati. Ili novinari, ili onih što u knjivih prenosi, oni moraju ozvo pričati, oni moraju zloprenostiti, jer zato plaćaju. A nemoj ti z Ti nisu da to plaći, to nije um, Treba fine ljude spominja pričati, pa čitili biti fine. na svakom selu jednog dobroj čovjeka, pa čuvi kako se stilo pro mene. Ovdje se govori o ovom Juzo Is. a. njegovom uzdignuću i onome što su oni pri sebi umislili ili što im se pričinilo. Allah kaže da im se pričinilo. Vama salabu, vama katalu, vama salabu. Volaki šupi helabu, nisu ga ubiti su ga razaknjeli. Ola akin šubi, evam, nima za to pričinu. Allah je sve a jedan ljuda koji je, je umisli njega tu bio, njega se ubio. Znači, uh, on je umisli njega bio tu žrtva toga, jedan od njegovih apostola, njegovih njegov učenika. Allah kada je da im se pričinu. I on će doći pred subida. To je sto posto tako. Mehdi Isa, selam, dolazi su, tajna svršola. Veliki znaka suni dana kad će Isa selam doći i tada niko neće kršati da neće povjerovati. Wa in min ahlil kitab illa yu'minu bin-nabi qabla mawti. Pri njegovoj smrtu jedan <gled> pristavica knjige neće biti da neće nikako jer će videti velosara Isa selam. Da ni Isacim boži nego Isa selam. Tada će videti istinu I on će doći kroz spasitelj, a svi će se natrati nekom spasitelju. Doće istinski pravi spasitelj Isalisa. I kada će kojo? Ubit će svinju i krsti. Znači, tada će prestati se jesvinsko meso i neće štiri krste. Znači, to je dok donazi istina. I onda neće biti kući na zemljsku kukli gdje neće biti nekom s njima. To je vremen braćanja Isalisa, isa, isa, koji će suditi po šerijetnu amelomu. Neće novih šerijetonika, isti šerijetni. I kao što ima četvrto mjesto u umetu dana u Medini, je prisme, trebalo da ga ispitati. Da je Isa Isa je sam bio tu Ima pored njega Ahmed ibn Zanoa koji je imao još jedno mjesto u Medini, u Medini sudžanije, u su onoj osobi koja notorka. Znala je da je Isa Isa on trebao da bude četvrti, pored njega kopan. I posla njega je Halal. Posle njega će Kristo stići. Posle Isa Isa samo, jer niko ne bi došao njemu kao prvi. O, govori dok Isa šta je se sve desilo posle njega? kad je tako uzdigao sebi da je kršćanstvo se na neki način pojavilo talje, pa ta, se i Jan Konstantin i drugi osvali, koji su ga legalizovali i napravili su ovo što su napravili trojstvo, bogisali samo što je mislili, i došao svet i osvo u Škotišu. tajnovito i došao i odišao. I zato je se svorilo kršćanstvo kao jedna religija po uzoru tome da, da se i krsti šta ću skoro da je sin Božina, Marija, Kogoravca, Sveti, Duvi i tako danje, a Jebrega nisu priznali. Teto što htio je bubilo. Ale to, dolazi nam da potvrdi i Isala i i Musala i Salama, i Svrtvišnji, kako mi gavali, evo mi, znamo joj sada pobrojim imena, Jehobi, Havari, Juna, apostola koji su viru musmani. Jer je Isala i smo pitao, mi bit pomagači? Oni kažu, namo nam sarula, namo nam nabiva, mi ćemo to pomagati, mi vjerimo Allah Mi smo muslimani. Isaovi, ovaj, apostoli su, su bivri muslimani, evo je vimena. Zato da mi ovdje u Bos da je musliman onaj koji je sulio i muja, haso Nema to veze s vjerom. To se ima veze sa našim mentalnom šklopom u Bosni. Ovdje. Evaku. Juda. Matej. Tadej. Šimu. Kananej. Ivan. Filip. Pavlao. Toma. Petar. Andrija. Bortolomej. Bo Jakov, Zabadejev i Alkovej. Al, Al, Neće si čuli mjena, sve mu se naravio, Andrija, Petar. I rekao, Petar mu snimam, evo je i A nama ne ide upravo, zato što mi mislimo da je ovo. Imao gleda, a Omer mu snim kršeni, Mohamed, jeli. Mohamed, kako se <gluši> nije vidio, on kršeni Mohamed, ne, Stari, tip, ona je. Sada mogu za slanik uvršiti, sjećate se. Stari. Ovo hoću da vam razbijem da nijem imaš, na kakve veze ima, ima sa tvojim imama asnica i sa avdesom. Ovo što je se nam vrko da koje se pođereš sa i saseđereš ili ljudi. Kakve veze džereš ima, a ja nisi nikad avdeci kaj ja sam sniman, nisi. Allah zna šta sam. Evo učite imena I sa ovih sredljenika. Havarija, Havarijuna. Evo dalje ima. U ovoj su, su objavljeni svi propisi, pa kaže ona je među posljednjima objavljena, kaže Ina, tebi je objavljena, kaže da je slomila vrate, e, toko je teško, bilo koje je Ivanovi ili moji neki. Tu su došli propisi, šta je Haram, šta je Halal. I posljed nije, kada je više ona među zadnjima objavljena, nema se šta više biti. I u njoj je rečeno, ali joj me Kmelko lehnut da Dini, danas sam vašu vjeru. Varadito lehnuli s vame Dina i zadovoljan sam da vam i s vama Nema više dodatne dozike, kaj ti nešto upotvunjeno. Moraš samo krniti, a nemaš ti šta, kod je sad više pametno. Vjera, vjera, drugo je do nje, ali vjera je se upotvunila sa Muhammedom a.s. sa Objeviljom Kuranom i sa ulom um surom. I ovdje je već na šta je zavrana, krv, krv, krv, za to je problem da se kolje nešto, ako ne no oteće krve, krv je najveći prenosnik molesti, krv je zaraza. I ako nije krv otekla, ako se pikuje ne znam kako, zakljuje. A nije krv dobro resne proti ove bolesti njesi. Zato je krv haram, lešina, uginulo. Svinsko mjese, ono što je nagodeno ili rodilo, probodeno. Ili znači to cilj i cilj, znači što nije kino. Zakljuje. Evo ovdje je sve nabrano. Šta je haram njesi. A morska, morska životinja, sve što je umilo, je dozvoljeno njesi. Tako ovo je govorim. Eto i hrana kršćan. Ono je to sve na nama i nama njima, na od nas njima i na nama, nama. Nama. nama, da mi nama. od njega od njega tako stoje. Čak kako ti sad treba kurba neko zača da nemaš nikakvu pomoć. Možgom i kršćani i jevreji ehlud davija zača kurva, bi rekao te će mi bi vlad zača kurva. Eto mora. Jer ehlud davija znači ono što oni začu, nama to je dozvoljeno, normalno da je, krav, da je da nije sminjena, znači, tako stojimo e, na Anu. Evo jedan učitelj pravila. Jer mi priznajmo, tako tako, što se može efekti, muslima možno žeti Kršanu ili jevrit, može joj žeti. Ne mora ne primiti islamu. Samo sam uslimala kao najbolje za Kršanu. Saj, to je To je, je pravda mislim islami. Znači, islam, respektuje, hršćanstvo i jevrejstvo kao ehlokitavije, kao kao Narod objedno koji su dobili terminati inđiv, pa ga oni kasnije na, na, na svom način te, dokunjavali, izmjenjivali i tako da. Ovo imamo artiste i jednog lipo naočina. Alvest, četvrt črta, ali se su lice, ruke, četvrtina glave i... No, to se kod mora... O, jerak, ali tako a, Ako nema vodinu, i ste bolesti? Je ste na putu, pa sa sa ženom sastao, izvršio nuždu, a nema vode. Šta ćeš, hoćeš paljak, čunuk? Da ne eto u stran, štaš sad, pričaj. Ja ne vjerujem Evo, vršio nuždu, ni se odi. Sastao se sa ženom na putu, nema vode. Te jemu, jer se sad zove šta bre, sam zamjenjavi. Zamjenjaj kasi čunuk i kasi usran, i upišani krva i sve, a nemaš vode. Ko je? Krvla, takao, takao, sa rezumljivu karivanu ja sam moraš, kaj nećeš, kod hitam. Ti si u vanrednim situacijama, kad dođeš kuće, oči očiči se. Jedan je asfalt, džunog bio, u džunog pio se po noći. Zajmite zaj, se džunog, stu dena ovako, sad, stu deno Nije se smio kupati i bio, ima, gledao sada kao vođan svoj A džunog? Kažu, pa je gajan, nekada se uvala kada je džunog Pa kaže, jel što se uradio? jer nisam se smiju kupati, bojio sam da se ne namadim. ja i sam se nasmijem. On je te jamom uzeo i kao džunok pavio ste jamom. A vi to ne ja da ne posmiju. Zato što ne kontrate vjeru. Što mislite da vjera teška, te to nije teška. Te džunok, uzmite jamom, pa kad uđeš kuće, kad uđeš kuću uz ovog se okupa. Jer je jedan tako ranjen, treba se. sebi. Alde si, da on mu rekao, ne, ne, ne, kaže, ona je, moraš ti se, alde si, ne smiješ te jamom uze Umro, pa šta je rekovat sa vam? Ubio vas ovo, što ste govorili? Što ste vam rekli da se abreska ne mogote jemunice? On je bio ranjen, on je krivario. A vi to zbog sloh potne poznavanja, je deka, ja ću ono klanjati. Pa, Bog, uzmite jenu, ne, što mi zovate jemunice, mi je bi abresa. E nama ne ide ulao šta je da te jemunice. Vidite gdje poti čovjek ti leži u bolnici, nemojiš abresa uziti. Opersa, katete, <gled> upiša, zeme krva, da se razumije. Valjaš krvavo, eto, za nest, al valjaš i dužič. Ima što ja. Vidite šta zamijenit, grozu znači na krv, koje je djelo što ljudi ne znaju šta je, taj grob. I te s ruma vaku ruku, mudri počeli sa lijeze i opet udari vaku desnu palivu ruku. 50% ljudi ne znaju uzeti je, ne zna to Ja davno nekom si s je rukus bila da. ti reč kam na djelo. On se kaže bare koji ne znaš. Ne zna čovjek uzeti je, davak. I onda drugi, evo da prirodim kraju, ovdje, evo će nam je izbisati naše vrijeme, e, ima pravila još vako, ovdje reći o Kabilu i Habilu, znate šta je radio Kabila, je bilo Habila, jer sada umijeće biti kakonija, će biti Kabila i Habila, ali rekao ja, neće nati svojerovili. Znači, ima oni koji vole uluše, ima rukurila i ubivao, biti će Kabilovac, ko umije, Bezpravno kao svet je kapšten, čita svih respokova. Ako spasi jedan što je tudi, sad njel, takva Za lopova je osjecanje desnih čaki, pa onda je odavno da dopraje. Tako da, ovdje ono vidjeli se nači, tamo oni što, što, što su bez ruku. Oni su prilike ili svih prija lopovi. Krali, pa sad prosim ne mogu raditi. Onda. Bez ruku. u i policija. Tad dva mora je stvarno nakon, otrenen, Ne boji se da će kukra. Znači, se kare krabu tamo nađe. U Tavaku, gdje je kuzo, gdje je policijan. Ovo Čovjek je žena rekao, ne da si žena barana Tavaku. Ona je ponila čerti milijedima. I ekspert lobov, to su specijaciji, univerzalni lobovi, korepcijavi, koji mi je došlo nađe ko došlo da kradi. On je ženi skaučena ovako, onaj drugutnjak, nekada četiri milijede. I on joj stano kako se kako bihati kuru, on joj nije Isporn, sam prvom prođe i ukupaju. Žene nije, ti Vidite što radi specijalica. Samo kad je, tako. Ali eto, to je tako še red. Da sam pričao kad se karliče malo nam rekli, je li arabija žene pokrivene, kad jesu pokrivene, jesu ostala celja, ali varavni nema vanbonačno djetko. Da im tere poddržaju, znači, ne ima vanbonačno djetko. Da mora što nije onosti nakon kute za svijetu. Tu neće nikog pokreza. Samo svoj mužbi grazi, da ovdje i zadat sjecanje. Šak reke, ovo nije pošteno, ali eto spasi štasne mnoge, onaj, ovo je šarijet, ja vjerim Bogu više nego svim psiholazima i pedagogicima, kar reke, bolje prva, nema bolje prva, nego kako ava, nego kaže. Evo bit za danas, danas, ovdje, ovdje, ono koru, ispuno.